وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أما بعد قال شيخ الإسلام المجدد العلامة محمد بن عبد الوهاب النجري رحمه الله تعالى بابٌ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 Al-Muallif Rahimahullahu Ta'ala hendak menjelaskan kepada kita Tentang keagungannya bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah yang maha agung Baik zatnya Maupun Nama-nama serta sifat-sifatnya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 Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Hal ta'lamu lahu samiyyan Laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir Ayat-ayat ini semuanya menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah seperti apa yang mereka katakan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 Al-Qur'aniyah wa nusus min al-hadits al nabawiyah maka mereka menerima tanpa menolak sedikit pun dan mereka menyatakan Amirruha kama ja'at bila kayf hendaknya kalian Melewatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala nusus-nusus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 wal ardh jamian qabadhatuhu yaumal qiyamah sementara bumi ini semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat was sama'atu matwiyatun bi demikian pula langit-langit semuanya terlipat di tangan Allah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 Kata jasad, apa maksudnya? Jika tidak ditetapkan dalam Al-Quran Al-Karim, dalam Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak menetapkan lafaz itu. Tidak menetapkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki jasmani. Nah, sampai ada dalil yang syarh yang menunjukkan dan menetapkan itu. Kemudian yang kedua.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 Hal-hal tersebut berada di atas jari-jemari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian Allah menggenggamnya dan mengatakan, Akulah sang raja. Fadhahikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hatta badat nawajiduh. Maka tertawalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai terlihat gigi geraham beliau. Tasdiqan li kaulil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 Wa fi riwayatin li muslim. Dalam salah satu riwayat dari al-imam muslim. Waljibali wa syajari ala isba' Dan gunung-gunung serta pepohonan di atas satu jari Allah. Thumma yahuzzuhunna fayaqulu anal maliku Allah Kemudian Allah menggoncang mereka. Lalu setelah itu Allah menyatakan.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 Yatwil Allah sementara di hari kiamat. Bahawa Allah subhanahu wa taala melipat langit-langit pada hari kiamat. Sumpah ya kuduhun nabiadihil yumna. Kemudian Allah mengambil langit-langit tersebut dengan tangan kanannya. Sumpah ya kulu an al maliku. Aina al jabbarun. Aina al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 Dalam hal menetapkan, apakah Allah Subhanahuwataala memiliki tangan kiri, ataukah kedua tangan Allah Subhanahuwataala itu kanan, sebagaimana yang telah sahih dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Abdullah bin Amr bin Lash, Wakil Tayyidhiya minun, dan kedua tangan Allah Subhanahuwataala itu dua-duanya kanan. Apakah hadis ini iskal Oleh sebagian dari kalangan para ulama. Dan dari sini pula menimbulkan perselisihan Apakah Allah SWT memiliki shimal atau tidak. Sebahagian dari kalangan para ulama ada yang menetapkannya. Seperti Al-Imam Uthman bin Sa'id ad-Darimi.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 yang diruaytkan oleh Imam Ahmad dalam musnatnya, Abdullah ibn al-Imam Ahmad juga dalam kitab al-Sunnah, Al-Bazzar dalam musnatnya, dari hadis Abu Darda, r.a. Bahwa Rasulullah s.a.w. mengatakan, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam khalaqallahu adama baina khalqihi fadaraba katifahu al-yamin lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mukulkan pundaknya yang kanan lalu mengeluarkan zurriatan bayda keturunan-keturunannya yang putih setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ilal jannati fala ubali masuk ke dalam syurga dan saya tidak pedulikan lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memukulkan dengan pundaknya yang kiri lalu kemudian mengeluarkan keturunan yang hitam dzurriatan sauda seakan-akan mereka itu arang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 ثم يأخذهن بشماله kemudian Allah mengambil dengan tangan kirinya ثم يقول kemudian Allah menyatakan anal al maliku ainal jabarun ainal mutakabbirun akulah sang raja manakah orang-orang yang congkak dan manakah orang-orang yang sombong wa rawi ya ibn Abbasin qala dan diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa beliau mengatakan Masamaa wa tusba'u wal araduna sab'u fi kasir rahman tidaklah langit yang tujuh dan bumi yang tujuh itu pada genggaman ar-rahman pada genggaman Allah subhanahu wa taala illa khardalatin fi yadi ahadikum kecuali permisalannya hanya seperti khardal Kor biji tumbuhan yang sangat kecil sekali, biji tumbuhan yang sangat kecil di tangan salah seorang kalian yang sangat kecil sekali, tidak ada apa-apanya. Nah, maksud beliau bukanlah menyerupakan tangan, ya tangan makhluk dengan Allah Subhanahuwataala akan tetapi tashbih dalam hal sangat kecilnya jagat raya ini di tangan Allah Azza wa Jal waqala Ibn Jarir berkata Ibn Jarir hadathana Yunus qala akhbarana Ibn Wahbin Abdullah Ibn Wahab Abu Muhammad Al-Masri Al-Faqih qala qala Ibn Zaid Ibn Zaid Sini Abdurrahman bin Zaid bin Aslam qala hadathani Abi.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 Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu anusalam, "Mas semawat sibg fi al kursi, illa kadrahim sab'atin ul'qiyat fi tursin." Tidaklah langit-langit yang tujuh pada kursi, melainkan seperti tujuh dirham, ya, yang dilemparkan atau dimasukkan ke dalam turus, ya, naam turus yang wahid yang dimaksud turus di sini apa itu namanya kawan, semacam perisai, kalau nangkal pedang itu apa itu, perisai, ya, ah ha? tameng, naam Qala wa Abu, Abu Dharr radhiyallahu anhu sami'tu Rasulallahi berkata Abu Dharr radhiyallahu an aku mendengarkan Rasulullah s.a.w alaihi bersabda Mal kursyi fil arshi illaka halaqatin min hadidin ulqiyat baina wahray falatin min al-ard tidaklah kursi itu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 makhluk yang paling besar saja ya makhluk makhluk ini sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wan Ibnu Mas'ud qala dari Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan baina samai ad-dunya walati taliha 500 am jarak antara Langit dunia dengan langit yang berikutnya itu jarak perjalanan 500 tahun. Wa baina kulli sama'in 500 'aam, antara satu langit dengan langit yang berikutnya 500 tahun. Perjalanan. Wa baina sama'i sabi'ati wal kursi 500 'aam, antara langit yang ketujuh dengan kursi itu jaraknya 500 tahun. Subhanallah. Mahalus jagat raya yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa bainal kursi wal ma 500 tahun antara kursi dengan air itu 500 tahun. Wal arshu fauqal ma dan arsh itu berada di atas air. Wallahu fauqal arsh dan Allah berada di atas arsh. La yaghfa alaihi sheyun min amalikum.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 Sanad ini Muhammad bin Salamah meriwayatkan dari Asim, Asim bin Abi Najud, Asim bin Ibnu Bahdalah, ma'ruf muqri'. Beliau yang memiliki qiraah seperti qiraah yang kita baca. Ya, mushaf yang masyhur yang beredar di kalangan kita itu berasal dari riwayat Hafs dari Asim, Asim beliau ini. Asim bin Abi Najud, Asim bin Ibnu Bahdalah. Nama di sini beliau meriwayatkan dari Zir bin Hubeish dari Abdullah bin Mas'ud dan Asim bin Bahdala ini beliau hujjah dalam kiraah akan tetapi dalam periwayatan hadis beliau dhaif. Beliau memiliki hafalan yang buruk, sayyul hifdz dalam meriwayatkan hadis terkhusus ketika dia meriwayatkan hadis dari Zir yang disebutkan di sini. Demikian pula dari Abu Wa'il. Dari Abu Wa'il. Bahkan Hamad bin Salamah. radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan. Kana asim yuhadithuna bil hadith. Al-gadah an zir. Wabil asyi an abi wa'il. Ya. Asim ini. Apa, terkadang dia memberitakan hadis kepada kita. Pagi hari dia mengatakan hadis itu dirawatkan oleh Zir. Sore hari sudah berubah. Hadis itu diriwayatkan oleh Abu Wa'il, menunjukkan lemahnya hafalan beliau dalam meracun hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nampak dari sanat hadis ini sanatnya lemah. Warawahu bin Nahwihil Mas'udi an 'Asim an Abu Wa'ilin an Abdullah dan diriwayatkan yang semisalnya oleh Al Mas'udi.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 Wa'anil Abbas ibn Abdil Muttalib radhiyallahu anhu kala. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dari Al-Abbas ibn Abdil Muttalib radhiyallahu anhu berkata. Kala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam pada satu hari. Beliau berkumpul bersama para sahabat di Al-Badha. Maka terjadilah dialog ini. Dan di sini mu'alih meringkas. Naam.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 sejarak perjalanan 500 tahun Wa minkulli sama'in ila sama'i masiratu 500 sanah antara satu langit ke langit yang berikutnya sejarak 500 tahun Wa kithafu kulli sama' masiratu 500 sanah dan tebal langit tebalnya ya tebal masing-masing dari langit itu tebalnya sejarak perjalanan 500 tahun subhanallah Tebalnya ini nah, orang berjalan 500 tahun ya. gak usah jalan dengan berkendaraan, jalan kaki 500 tahun, sampai mana itu subhanallah menunjukkan luasnya jagad raya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala wa baina sama'i sabi'ati wal arush bahrun baina asfalihi wa a'lahu kama <tik> baina <tik> sama'i <tik> wal ardu dan diantara langit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 Walaihi syafah alihi shayun min amal ibni Adam dan tidaklah tersamarkan sedikitpun dari amalan-amalan manusia. Akhla Juhabudat wa Gairuh hadis ini dikeluarkan oleh Budat dan yang lainnya hadis ini dikenal dengan hadis al Auwal hadis al aual Naam. sebab hadis ini ini yani masih panjang disebutkan dalam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 Namun, riwayat ini hadithul awal menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Walhasil bahawa al-shaykh rahimahullah mendaifkan riwayat ini. Naam, mendaifkan riwayat ini dalam takhricnya dalam kitab sunnah oleh ibn Abi Asim. Dan uh, sebahagian dari kalangan para ulama di antaranya Jamdul Qayyim rahimahullah mengatakan bahawa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 dalam kitabnya Fathul Majid katab liyaw wal-ahadithu s-sahihatu wa fi kalami s-salafi minas sahabati wa tabi'in wa tabi'ihim wa hadha al-hadithu lahu shawahid fi s-sahihayn wa gairihima wala ibrata biqauli man da'afahu likathrati shawahidihi alati yastahilu dafauha wa s-arfu an-zawahirihah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 Memberikan manfaat kepada kita. Dan demikian pula kepada yang lainnya. Fi dunyana wa akhiratina. Wallahu alam bisawab. Wallahu ala Allah subhanahu wa ta'ala. Menambahkan ilmu kita. Dan menjadikan ilmu kita tersebut. Menjadi hujah yang akan menyelamatkan kita.